Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi Rabbil alamin, salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa mën tebi ahum bi ihsan ila yomiddin. Të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurimet tonë të kënë Allahu tazawajal, në sëpache të bekimet e ti, qofshin bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, bi familën e tim, bi shokët, dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë dherin ditë në fundë të kësajbotën. Shiku e së të ndërruar, Assalamu Aleikum, wa Rahmetullahi wa Barakatuhu, mirë se të kohemi për sëri i sonë të në takimin tonë të radhës, si është e njohër tashmë për të gjithë juve, ditën e hën nga ora 20.30 në transmitim të drejtë për drejtë. Me emisionin tonë që tashmë me siguri është edhe i njohër emri ti dhe titulli ti që ka thot feja. Në emisionin e kaluar, kemi përfunduar një temë që na ka marr profesor shtri emisione ku kemi folur çka thot teja për diturinë. Dhe i munduar që brenda mundësive që i kemi pas të flasim për diturinë thesia e prezanton islami islamin e diturinë, koncepti i islamit për diturinë, vlera e diturisë në islam, dhe e kështu me radhë. Ne kemi shëruar atje se Islami e qua në diturin drit, nga se një liu për mesaj, drichoat në jetë në kësaj bota, e shër rrugën ka duhet të ecë, ku duhet vendosit, ka duhet të këtheje, qëfar duhet të bëj, dhe i duhet këndryquas, përgjat u thimit të ti në këtë bot, dhe i duhet gjithashtot, përgjat u thimit të ti, dretë Allahu Gjallahu Ala, deri në takim me ta, dhe deri në futje në gjennet. Por këtë diturin, bëhet drit e thera, kur burim i saj është i pasër, kur përderim i saj është i drejt, kur ndikimi i saj është i duhet të këpersonit, barët si kësa editorije. Në anën të të tërë ka njerë të tësërët kanë betu në tërë informativë, në tërë të dijes, të nuk e ndriquar me djenë e vërtet. Andaj, kanë betur të humbur, kanë betur të devjuar, kanë betur të pa udhëzuar, dhe rrëmësh nga kja, kan ard fjalë të tyre ju në vendin e vet. Virbaturë jo të kryera si duhet. Qendrimet e tyre, si tyre gabimërsht, besimi i tyre gabimërsht është kështu më radh. Andaj varsisht soi janë prek me kë dije, për aq edhe kanë qenë të ndriçuar, edhe për aq kanë qenë të udhzuar. Ndërsa për aq sa kanë bëtur në terr dhe në errësir, për aq edhe kanë bëhet të devijuar të manipuluar të paudhzuar kështu më radh. Ajo që do të, të las son të melehen Allahut azhion e këtë pjesë të rezervuar për trajtuen e temës të saktuar, nuk ka të bëjë me temën sikur se ka qenë deturia. Ngase sikurse e kemi pranë sikur e ndëruar, ne në esencë mundohemi që të trajtojmë tema të ndryshme. Mirpo, kur kalojmë në përkohra të caktuar, në përngjëra të caktuara atyre, flasim për atë ngjarrje, flasim për atë ndodhë, flasim për atë kohë që jemi duke kaluar në për të, e pastaj kalëm të këtema tona të zakonshme. Në qovë të se i referojmë kalendarit hijri, kalendarit të cilin musliman e përdorin, për festet e tyre, për ditet e tyre, i cilin datan që nga koha e omeret, radjallahu ta'ala anhu, i cilin ndëllidhëm në një njëri e të madhe, madje, konsiderohet më të drejt një nga një njërit më të mëdha që kanë ndodhur në historinë islame. Shpërngulja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga Mekana në Madinë. Dhe kjo kjo shpërngulje, kjo ngjarje është marrë për bazë që mbi të ndërtohet kalendari islam. Dhe quhet kalendari hijri. Atot duke u bazuar në hijrëtin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk do të flasonte për hijrëtin, por kështen e hyrjes për të kuptuar se për shfarë do të flasë. E përmenda në fillim shiku e në ruar, se në qoftës e i referohemi kalendarit hijri, do të shojmë se jemi në muajn e 12 të këti kalendari, që quat muaj i dhul hijgja. Në qoftës e do të shikujmë pak më thellë, në ditët e këti muaj, do të shojmë se jemi krejtësish në fund të këti muaj, që nënkupton edhe fundin e këti viti. Kalimin e një vite dhe hyrja një vit të ri në muaj të ri për muslimanin nënkupton një stacion të rëndësishëm që duhet të ndalet të meditoj. Disa meditime të rëndësishme që kanë të bëjnë me gjendin e tij, që kanë të bëjnë me pozicionin e tij, që kanë të bëjnë me raportin e tij me Allahun Azza wa Jall. Andaj kundra nuk duhet të kaloj e pavrëitur pa përfituar nga ajo. Ja. Kur them kështu, nuk thras në festimin e vitit të ri të muslimanëve. Nga se disa njerëz e kanë keqkuptuar, duke menduar se është e ndaluar të festohet viti i ri. Do të thotë që fillon me muajin Janar dhe për dhe me përfundimin e muajit Dhjetor, nëse ai është i ndaluar të festohet nga se nuk qen ka festa e yon. A të rëpse nga nuk e festojnë vit në ri të muslimanve. I thimi se me gjitha që fej është festim, është vit i ri i muslimanve, nga se i referohet një një njarje të muslimanve, që ka të vëjnë me pejgamber në muslimanve. Me gjithat nuk festojnë kjo dit, në kuptim të festimit si kurse bajram, nga se musliman festa që i festojnë dhe i shënojnë, janë dy bajramet, si kurse e ka përmend këtë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Andaj të folë r për vitin e rritë muslimanëve, për kalimin e këtim viti dhe bartë janë tonë në vitin tjetër, të të nuk në nënkuptën festimin, por nënkuptën të meditojmë disa qaste për kalimin e kohës, nga se shikohës në ruar, ne për një vitë bëhemi më të vjetër, për një vitë jemi më afer Allahut Aza Ogjel, për një vitë tash më ne, nda është ta, po e palojmë edhe një faqë të fletorës tonë, që me të në esër do të dalim të ka Allahu Gjelle Huala dhe për dhe në logari. Andaj, Allahu Gjelle Gjelaluhu në fund të surës el-mu'minun, në e bën një thirje në form të pyëtjes, por në qovë se e meditojmë këtë pyëtje në kuadrë të saj, në suadë të kësaj pyëtje është e përgjigje, e që gjithë doku është për njëve duhet të ndalit me ditën se, a thua val, si do tjetë përgjigje a ti përbalë kësaj pyjtja ja, e që shumë është ndërlidhur me këtë temë që po flasëm një për ta. Allahu Gjellewala a thot, efe hasibëtum enna ma khalëknakum abethan, wa enna kum ilejna la turgjaun, fa ta ala Allahu l'malikul haq Allahu Gjellewala a thot, efe hasibëtum a me nduat, a kini logaritë? Se ne ju kemi kryuar katë, qëka nën kupton kjo katë? Qëtë bëni qëfar të dani, të jetëni si të dani, të sidheni si të dani, të shkani ku të dani, të hani qëfar të dani, a me ndua se kështë është jetë? Kjo pythje, nuk është për të për të nga për të lau, a zë gjeluje, qka, qka po a mërmenja juve? A ja buhem kështë jetës? Nuk është kjo për të nga konsultuar Allah u neve, se si po e dëshirëm në jetën, Por është një loj pythje që në vetë nësaj ka përgjigjen dhe është një formë qërtusa për hutin e madhe që ka përshim barë njerëzimin. Se njerëz si dhe në thusë nuk kanë rëllën këtë botë, nuk kanë me do në përgjësi, thusë e kanë arën nga askundi dhe shkojnë askund, e fëhësiptum enë më khalëknakum abe e tha, a me nduat se ju kemi kruar katë, s'ka nga rketës, s'ka obligime, s'ka përgjësi, Dhe krasa i keni mënduar u anëkum i lejna latur gjaun dhe mëndua se nuk keni më u këtët e ka Allahu azo gjall a kështu keni mëndu fa ta'ala Allahu al-Malikul haq i lartë qoftë Allahu i pasër shtë Allahu nga qdo e mit dhe qoftë se ju mëndon i kështu si mënduat Allahu ju ka kriuar pa qëllim juve nga me qëllim e mirë pra dhe qoftë se Allahu nga ka kriuar me qëllim të saktuar dhe Allahu na ka ngarkuar me rolet e caktuara dhe Allahu xhelleu ala na ka ngarkuar me përgjegjësitë e caktuara atëherë a nuk duhet në fund të këtij viti të ulemi sikurse ulet tregtari dhe e shikon edhe një herë tregtinë ti, e tij e shikon edhe një herë biznesin e tij bën regjistrimet e duhura bën kalkulimet e duhura për të siguruar se a është duke fituar a është duke humbur a ia vlen të vazhdon me këtë metodë apo duhet më ndryu biznesin çfarë duhet bërë e ne duhet të ndalë me të mendojme, shkoj një vit, shkoj një pjesë e jetës ton, a edhe një sa ditë kanë shkuar për këtë i vitë, shumë ditë kanë shkuar, 12 muajtë pëllot kanë shkuar, a nuk duhet të ndalë të besimtarët të shikënse, kë metod e të mendojme të tim, a është produktive, a është në shërbim të këti qëllimi, a po duhet të ndraj metodën e mëndimit, nështë ta mentalitetim gabem, ka def Duhet të bëi instalimet e duhura, të bëi çkyqjtë duhura. Sikur se tregtari. Shikon në tregtinë e tij dhe thot, "Ky mall këtë vit është i çuditshëm. Do porosisës dy fsh." "Ky mall nuk shkuar, ka shkuar, s'ka pasur vetë, nuk e porosismo." "E kështymërat, erdh ti shikoj. Celavepër të ka sill dobi që ta shtoj këtë vet. Celavepër ka bërë dëm. A thua vallë, sillja ime është korrekte? Edh vazhdoj kështu, apo kam nuaj të përmirësoj në edukatën time, të përmirësoj në silljen time?" të qëta këto duhet muslimajnë ti më ndonë me rasin e këti viti. A jo njerëzit në udhë bila, la në rojtë, lëre që festojnë nga bëmesh vit në ri, që kemi pas, dhe më thonë, parafërsisht një muje gjysi të dvije. Njerëzit në vend se në natën e vitit ri, të logaritin vet në tyna, a jemi mirëna, ku përshkojmëna, po ata po atë natë dehën. Ata po atë natë dalin nga vetja tyna, nuk janë vetja tyna. Në përse tash, ajo keq ka bëdë, në qëfar dole mënyre, nuk ka të bëjmë muslimat, nuk ka të bëjmë muslimat, nuk ka të asëmë nga që ka thot Islam për vit nëri, kërë vje kuha. Por tash duhet të emëse, duhet të përdorim këtë. Në shumica për neve nuk e dimëse në këto ditë jemi duku u bartë për një vitë, në një vitë tjetër. Jemi duku u bartë nga një vitë që ka shkuar, 1433 vjetë, ka në kaluar nga hijreti, nga shpërg a e mi pytë në në një vetën ton, që ka dim na për hijgjrit në Muhammedi sallallahu alesallam, edhe kërë është pjesë e këti meditimi, dhe pas këm një kalendar që po quj ka kalendar e hijgjrit, a e dini shikua e në ruar, se Allahu gjalla gjelali hu ka më nga pytë në varë për këtë pejgamber, Allahu ka më nga pytë në varë, kështë o kënjini që kemi dirguar të kjo, e njeti këtë rësull, e njeti këtë pejgamber, që ka dintë n Një nga stacionit më të rëndësish më të jetës të ti është të dim se kur është shpërngull, kur është shpërngull, si është shpërngull, që në bastë të kësa nxarje, e përmenda, në bastë të kësa nxarje, ka dal një kalendar, që muslimant, shekuj e shekuj më radh, shënojnë nxarjet e tyre, shënojnë zhvillimet, shënojnë datat, shënojnë festat, në bastë të ti kalendarit. Andaj, edhe kjo është pjesë e meditimi ton. Une po e shënaj edhe një vitë që ka kaluar nga Higjireti Muhammedi S.A.S. Që ka dimna për Higjireti? A jemi ullur, dë piste dojmë për Higjireti? Të flasëm se si është për ngullë pega mërri S.A.S. Kush e ka shoqruar në këtë Higjirat? Të meditim në së qërëtja. Andaj, Allahu Gjallewala, kështu në apyët, e feha së i pëtumë, A kështu për është kënë menja, po? Se, abe thënë, rrasështë kemi ardhë, jetëto sa të munësh, këna që sa të munësh, se kur desë, disa njerë, thëjë fatë keqështë, kur desë, se do një edhe, më hodhë një mbeturina, s'ka më kur që më asaj, subhanallah. Jo, jo, nuk përfunda një dhe gjë me vdekje. Jo, vallaj, me vdekje në njeriutë, tek filan një etap shumë e rëndësishme, për të sirim, ne duhet të interesuar me që tjetë e mirë, për këtë nuk mund të abëjmë kur të filan etapa, nga se të rështë vonë, për mund të abëjmë tash, nuk e qinë jetë në kësoj bode. Andaj, ti që këtë vetë që pëshkanë, nuk e qinë i regullë të namazë, a do të vazhdojsh me këtë avazë të vjetër, a po do të ngrishash, ullë dhe medita. Ja shkaj, Çatrik, atë vetëm thon do t'ia ja filloj, do t'ia ja filloj shikova vëllezëruar. Po shkoj në një atë që ti ande jemi të njëjtën dilem, do, ja fillaj, do ja bëj, ta filloj, do t'ja bëj kurmë. Tash vendose. Jo, nuk do të më zënë më viti tjetër të pa filluar me fjalë namazit, ngase e kam provu me kët avanc të vjetër me kët dilem, do ta, do ta nuk po prodhon vepër, nuk është e dobishme. Ja e kët produkt valla produktin e quajtur do të bëj, lërgoje nga përdorimi, nga se nuk është efikas, nuk të kasjel dobi. E qëfar produktin me zavensu këtë, e bëra. Apo produktin do të bëj, lërgoje, zavensuja me produktin e bëra, e filova me lene Allahot Azogjet. Kjo është kuaj me vendosë. Do të lërgojmë nga kjo mënkatë. Jo, do të lërgojmë. U lërgova. Nga se duke thënë do të lërgojmë, halas u lërgova. Do me mëzën vdekënë në këtë mëkat duke qenë. A nëjtë të logaritivet e të tonë. Ndo shta nuk kemi qenë të sialë shumë sa duhet. Në familjen tonë. Ndo shta nuk kemi qenë të sialë shumë sa duhet në punë, në vendin e punës. Kemi qenë do shta pak arogantë. Ndo shta kemi qenë agresivë. Ndo shta kemi qenë të padrejtë. Ndo shta këtë kemi bërë në vendin ku në kërdojshë heq me e bërë. Ndo shta dhe në gjami ke Kemi qëndë është uh, ata që kanë penguar tjere duke u falur, të pendojme të kallahu azo qenë. Kuj do që keme u padresi? Të fillojme me të shikojmë. Paramënda me vdek njeriu e këto padresi në lisën e ti, qëka i thëtë allahu azo qenë? Ti nuk e vepra me shpagu padresin të ndë. Këse ty vepra të tuja duhen për ty, Pra ndaj, feja thot, një kush në apyt, e qka thot feja për vit në rritë muslimanve? I thejme se feja thot për këtë vit në rritë, logareti e vetën tëne. Re shikoj pun të të uja, këqyri vepr të të uja, këqyre gjuhën tënde, shikoj e silën tënde, kontroloj e edukatën tënde. Këtë thot feja për vit në rritë. Në këtë thot feja për vit në rritë, me e mu, shtavëlinën, me, me usime, ndryshme, me ndry vequë këtë ditë ose këtë natë me festa këtu me jojo, së kemë nevojë, kalaj festa, e patën bajramin, pretë të ardi në bajramin e arshëm, në vitë i rihë musliman nuk është festë fetare, që duhet të ashëroj me festë dhe marë këtim dhe me dëfërim, jo, por, të presëm në njën e këtja jeti, e fe khasibë të unë, a menduan, shë ka qëfar përë përëtje, ndaj, dhe kusë për neve, bart me vetë një regjistër të veprave të tij un dua ta bëj një pyetje tash a je i kënaqur po a je kënaqur që me këtë regjistër të takosh Allahun seonte jo jo jo kadal jo kadash Allahu sas duke u hapën me dek ana pyet Allahun neve ti kush mendon se të folë të po vdekën është po hoj mës na mas na dekurajam mas na mas ta mrzit jo allah do kurrë kjo port na mrzit por kjo është tjë e përt nga vedisu, në qofë se dikush të të të përmirësohu, rishikaj veprët e tuja, rishikaj e gjuën të ndër, dikush të të qështut, ka se ki mundësi me vdik, befa, qka i thush Allahot, azjale. këj njeri atë ka inkuraju, apo të ka dekuraju, të e ja përgjigje, në njeri që a, të, të mësën që të ishë ma aktiv, më produktiv, më i dobeshëm. Së njëri, kur të largohet për më katëve, kërë obligime nda Allah që i ka, e në kuadët të obligimeve që Allah në ka ngarkuar, është edhe obligime që kemi nda i familjes, nda i vendit, nda i poplit ton, të jemi produktiv, edhe kjo është kërkes, nga kërkeset e Allah që në lorë ndajneve. Dikur që si të tratë tjesht, më i vedishëm, mjaftë më neglijenës, mjaftë më një koreksi, nësikim e vdek, dhe mbyllë të letori jave pravetua, qëka i të gjallat a za u gjall? Këthiri, aja është për dekurajem, a është për zhgëndjem, është për pasivitat, apo është për aktivitat. Pra ndaj ne themi që, muslimani duhet që, dhe muslimani e gjithashtot, duhet që gjithë dit, ta kuptojnë se, një faqë e kësafetore, u palas dhe shkaj, nuk thejet nukur, Jo që mos i tak thash at flet dhe të bësh përmirësim të caktuar, a e ka shkuar? Mund të pendosh për atë dhe të shpresosh sa që e ke shkruar Allahu i e gjithësisë e shlyen ti ski muesi më është i kurmo. Çfarë të bëjmë atë? Kan shkuar shumë fleta. Kan shkuar shumë regjistra, Allahu na fal. Ne jemi penduar tek Allahu. Shpresojmë që Allahu na ka fal, po kim dëshirë të na shlyhen ato. A do më të shlyj? Na shlyhimi ato dosja. Ato ka shkuar të ka Allahu Gjellewala, si kur që ka në hadith, pe i kamerë i s.a.s. Thadë Muhammed i s.a.s. Se Allahu Gjellewala ka ngarkuar me lajke, me një detyur, cële është e detyur, që ato të vinë në mëngjes, pa onë sabah, mëngjes, të vinë, dhe të shrikojnë që farimi duke përë, në përësillin, dhe e e e e e e në e mazën i këndisën. Në mos e ngjendes, vjen ndrimi i dytë me lajkeve. Këto me lajke shkojnë dhe raportojnë tek Allahu xhallahu ala raportim ditor për çtë pjesë të ditës çfarë kemi bërë na. Andaj shkojnë raporti. Raporti ka shkuar tek Allahu xhallahu alahu. Është raportuar për çtë çfarë ke bërë. Ndrimi i dytë me lajkeve tashmë raporton për pjesën e mbetur të ditës. Sa raporte kanë shkuar tek Allahu xhallahu alahu ti turpërosh të për ty në skicë pse ju ndezuni amin tan ralojja e lavana garanton se çonse ndërmarrim hapa konkret nuk na bën hor ditë në gjykimit paramënda vullaj nderuar mua të nderuar këto raporte më u lexu para familjes së tandë çfarë ke bër atë qnoci elera u mulesu para para mahalles së tandë huar më të mirë paramënda më u lexu para qytetit tën kjo bë të mirë sco vana që të merrnumo paramënda më u lexu në nivel të shtetit e paramënda më u lexu para këk krijesave Filoni kët dit çto bëj kë? Pse e bëjshë? Allah t'marr para njerëzve. Allah nuk nehap mundsinë që mos ndodh kjo. Nuk hapni mundsi. Andaj duhet që në këto ditë të rishikojmë edhe një herë veten tonë se a duhet me këto produktet një të njëjta të vazhdojmë, dorso po dëshmohet se këto pa e bën tregtin ton me Allah në të të shtuar. Dhe që është bën trektiti me malë që ta do shtën trektin? Që është bën? Një njëri. A është trektar i menqën, a i thot ti trektar i shkath, i, i sukseshëm, produkte që nuk janë mundre, kosh si blenë. Telefonat, përshamë që janë të, të, të serive, të jetë vetra. A i shkanë investonë të të vjenë blenë shumë. Kosh si a blenë atë? Kosh si a blenë atë? A i këtë vetë e ka pasën, nuk janë shitë. Lu tjashit, da po ja e moshë me seri, me me me telefonat të kësaj seri e mbushur, e mbushur. Daj këtë vit apo atë kalkulatorët e eh, i kam bler vit në kaluar 100 eh, paisje nga ky lloj, këtë vit atë 200 lira i blej. I themi dialog, tose po mund të mishit. A duket ky një i maçëm? Jo, më shfarim maçëm, por ky ky aksandalu trektin. Po na themi A nuk bëjmë e nëngë disë rase kështu në rapport me trektinë tënë me Alonjën Levala. Lë kemi së të nëmbushër dhe, po në tënë me produkte që shqiten. Na dëmtojnë, jenë duke na hargjuar kapitalin e kohës. Sikur se, jenë duke i hargjuar tektarit, tektarit kapitalin e pareve. E në, në duke këtë e madhe, qyshë një njëri po e hargjuar kapitalin e pareve në produkte që, shiten, që nuk shqiten, dhe thime a jenë normal që ka po banë. Dhe së so, ne i me duke har pasurin ton, kapitalin ton, produktet që nuk shitna bën dëm me kapitalin e kohës që shumë më i shtresë se kapitali i parave. S'e thekë fundi kapitali i parave kompenzohet, por ku nuk kompenzohet më kur, ky vet ka shkuar. Andaj këtë regjistër ngritet Allahu, la wala shikuar ndruar, sa kanë shkuar. Kan shkuar shku me llogat që na raportu. Ka dalë me llogat për Allahu Azza xal dhe ka raportu. Filan fiste ku Azat kërkt mëngjes e prite, më prite, prite suçume fol sa bën. Erë ku a drejkës, prit, prit, prit, se falë i sabajnë, që është të një këndijë, lë është pa u falë. Allahu në arrujtë. Me raportu me lëgët e kalohë që të falëm, gjithë dhe ditë, një rapartë i tjilë është i mjaftu shumë që me shiju në dhenim të dhenim shumë. Qërë të më e mënë për tjera? E përë më mënë në me raportu, ozë zëtë filonin o, zët, filon o petë e gjithë duke bë haram. Dje tjetër e këmë gjithë kështët, raportojnë për Allahot a të të gjithë. Ndërsa këto raporte, ruhën, ruhën, se kurse faraoni e kapyt, Musën Alehi Sam, këtë i ka thënë, Musën Alehi Sam për zotën me adhru, në të nuk e zotën, do të adhruat zotën, Allahu, kriusi gjithësis, qëfarë tha faraoni, fëma balu lë kuruni lë ula, Qa puna, shejkove të kalum, so njeri ka kalu këtë, gjithë kërë ka adhru ka diqka, ku është dënimi t'yne? Ata kanë shku. Qëfar tha Musa, sen? fi kitabin, lajë dhillu fihe Rabbi, vala jensa, a, mësara, kanë shku shumë, pa me miliona mjëlejt kanë kalu. Mi po të gjithë janë të rrisruar fi kitab, në një liber, lajë dhillu fihe Rabbi, vala jensa, nuk gabën të zote im, e asë nuk harën. Nuk gabon që gabimisht regjistri i madh e, shumë njerëz njerin që është fal gabimisht me e regjistrua në regjistin që aty është fal. Ja kështu zgabon Allah kur la yadhillu fihi rabbi. Njeriu që nuk është fal, gabimisht e ka futur Allah te regjistri aty që është fal. Ja s'ndodh. La yadhillu rabbi. Nuk gabon zoti amë katatem. Wala yensa as nuk haran. Nuk haran në kusht që me morta të dunjas, çka kur dmushet do të më bajt Në është të ndë një, një, një uh, memoria të të tërë se blokuar memorit dhe humbë etër, etër ajo memori që e kemi ruhetu në atë vëndë. Të kalohë nuk është kështu. Andaj, regjistrat ka shku. Ti e pendu të kalohë që leo ala dhe aj pendim është presë të kalohë për neje. Po, Allahun në garanton sa ato shlyhen. Mirë po, e ka një kusht. Por të shlyhen, e ka një kusht. Aki që më të shlyhen regjistrat raporta që ska skuqësh do të tek Allahu azza. Kë dëshir. Dajej ka teologja në voren surën Al-Furqan. Sa teologja për sa mëkat që njerëzit që i bëjnë thot në fund waman yafal zalika yelqa athama kush i bën kët bien mëkat madh jo do af lehul adab e çto dënimi atij Muhana, dhe mbet të atjej në nëqmuar i përbuzër. Ata që raportuat për ta për të mëkate, raportuat për ta për të mëkate, këta janë të përbuzër, në nëqmuar në dërim, illa mëntabë, përveq, për, përveq është përgzim, ta shliroh, pas ka mundësua Allah o një rrugë, këshën këta përveq? illa mëntabë, pas atyre që pëndohën të këlloha zërë. E qëshë është pëndimi e zëtë? Me thonu pëndoha, po bëjnë kjaqë? A vë qëshë është? Ja. Illa men tabe, o amene, o amin e amelen salihan. Ata që janë pënduar, e përmirësojnë besimin në Allah në gjëllë e wala. Dhejtje ka menduar që, edhe mësë mu fali e fali Allah në gjëllë. E zemërë e pas me pas. Gabi mështë e pas të pas, Allah në fal e përmësën besimin e vangëllë dhe vala. E kuptonë se tash zamra, e pastor, ta është me zemra e pasër, pra dhenë dhe primet e pasërta, pra dhenë shprejt e pasërta, edukat të pasërta. U amjil amjil në salihan, edhe, qëfar ndodhë? Edhe bëjn veprat mira. Bëjnë pun të mira. E kush kështu bënë, kush kështu dhe pranë, thëtë fe ula i ke, ju beddilullahu se gjiatim hasenat të tilve allahu ma shdërën raportet e zymta në raportet e ndritëshme dhe të mira ka shku raportet e zym të merë për neve allahu thot ato raporte unë i ndroj, unë i muj allë, allë, njëllë, me lojka para 10 vjetë ka raportu të ty ka raportu të ka allahu për ty Se ka ardhë, e ka shku, të ka gjithë që s'pë falesh. Tash e pendu, e këthy, besën, ke fillu më falë, ke pendu, e këthy të ka lau, ke lënë haramin, apo, ajo, ajo fletë që ka ardhë zëmët, Allah jepë urdhë dhe të shkërune se është raportu për të që falët. Po shumë falë dhe të rrejko. Kërë deli e më në këjame, të i pretë raportin që delë, filën dite 25 nëntorë, vitin 95, unë shumë falë dhe të që në falë atër, apo të ashe fletë kër delë, Allah, Allahun në falë, qa që në atër? Kur të shikajsh? Nisë no, të pesë nëntorë, në të pesën, filonë e ka falë drekën e këndin, po që në falën e, regullë është, e kënë andru raportin, përshka këse ti e këndu raportin me neve. Kush e ndërën raportin me Allahun, e ndërën Allahun raportin që është raportu për te. Andë e kjo kërë është të mendojmë, A, a i knaqë me këtë raportim që është bëgjat një vitë? A i knaqë? Nësi i knaqë në fashda? Por bëndoj në gjithë do kush për neve, ka hapsir që duhet që duhet ta pletësaj. Ka mëngësi që duhet ta mbush. Po ka. Ka hapsir që duhet ta mbush. Ka, ka mëngësi që duhet ti pletësaj. Ka shumë. Në fjallë tona, në vepra tona, në silje tona. Kemi shumë që farë të përmjështoj. Andaj, veja th që duhet të përmjërsohemi, e jo të quhëm të vestujem, për shka me vestu? Për një vje që këna mushëm më kate, për të të vestujem? Për shka? Andaj, fejë e thë që një duhet të jemi këto dit në vetë logaritje. Sikur se, trektari, kër e bën logaritjën e mallit, parë mëndër me pasë dhe një ertak atje. Edhe një ertak o partneri me i qilu, shumë kopratës, ai llogarit 100% mos e në centë të më kia ka 100 milionësh sos jot llogaritja ato ka dal ka dal jo mos e çog këto ku e ke çu këto e kjo pse u bë këtu e pse këtu pse më në 100 euro ke bler këtu kam u me 80 ai ta lodh shpirtin ai arto ku ka prast çdo cente kërkon për teje sos jot llogaria e tregtisë një vjeçare që duhet ti raportosh ti partnerit ton se ka qesh fitu këtu ka ndodh ka qesh shpenzu këtu më rad thua të ku andaj dietatorët thon bëhu me veten tënde m llogarec i rapt së partneri ortaku koprac çë është llogarec për ortakun e tij ja ja ka dal kat fjalë që i them thon jos ja, se kemi më kapërsy e di unse e kupton mo ti mësh marr se tu e na lë pse e the pse pse, pse shkoj kë ky ky mujn hala nga kështu të logaritimit të ndërme. E qësë e kështu logaritim? Në shfaqen në disa defekte, produkte që i qujton e, produkte që nuk duhet me vërdu me bua trektimu me to. Lejmo! Zemënsojat produkte, dhe thuin vend ti do cilin produkte ri, që tjetë trektije e sukseshme. Vëllahi tjetë të bua trektimi me Allah nëzë u gjelë. Po trektijo me malti, Allah s'u një ashet këtë aparat, Allah s'zblenë aparat. aparat api një dhe. Et çuish bën atë tim Allahun xel lewala. Ai na e ka llom shpirtin. Apo, edhe thot kit mall tamin ka trop, kemali Allahut ashtë jamë ky. Trupi jam, spirti jam, ashtë Allahut. Allahu thot, "A bo mnë marvesh mes me mes e rubien. Pozot jam, çash kjo? Kët ky trup, ky shpirt as kom don? Apo, shlyzai edhe lade duke ma dhërumu." Nëse ti këte bën und paguyti. Po ky mallit ozot, ai do ne konëse sikurse me kon mallit. Ti ma bën të pastër und paguj për ta. Ka i ben sikurse me ton dikush, për shambull, uh, unë e kam këtë duqan të mall, me pajisje. Këtë është i tine, të ski kur gjënta eqë. Vjen dikursat në faljë zëtë një, a kam mund si me vojnë një marveshme të të përna. Kjo është duqan jemë komplet, komplet kjo duqan jemë. A kam mund si ti uh, me shqit pëjt të edhe dhe dhe në të re, qitë ku me ma kushtu mu? Pëjt të edhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe në të re me shqit, mall mal me shqit. Po Mas me të lodhën ty, a, a, a ba në ma shri ti muqët malë ditë për ditë unë e vidhë dëlejë malë. Që që ka hupti? Që ka hupti? Edhe malë i ti, edhe blere nga nga ti, edhe shpëblimi ti. Që ka hupti? Që shtë Allah në kapë, këtë është të tina, ka kërku që të të shuytëzojmë në knarëcine ti që të nga pagune për të pëndë. Andaj të nekti, në ke produkte, veprime, që nuk i kësaj të nekti, malo, në të në të në të në të në të në të në të në të në të n dreprer lokat tregti ndryshoi mentalitetin tregtis por kjo nuk ndod duke nait ko koshpinës kjo nuk ndod duke buvit të çefës se jena mirë por kjo ndod duke vet logarit duke u ndal anëvojat në një këtë stacion të kësaj rrade të ndryshimit të viteve të kalimit vit në vet tjetër që nuk kupton të kalimit edhe në fazën tjetër të përmirësimit inshallah me lehen Allah xhela uala dhe të rregullimit të raporteve tona me Allah te barekuta. Andaj nëse ne përmirësojmë raport tim Allah xhelavala. Në Dhe nëse ne i përmirësojm atë që na ka mbetur nga jeta në këtë botë, nuk dim se ç'është ajo. Është një javë, është një muaj, është një vit, është 20 vjet, është 50 vjet, nuk e dim se është. Por ne vendosëm për të tash që për aq sa ka mbet, me e përmirësu, me e rregullu. Allahu na garanton se, çdo ditë çuje përmirësoni jetën e kësaj botë që ju ka mbet, apo unë me përmirësimin tuaj te kësaj dite përmisë raportë zyrtarë që janë sillur për juve e që siknohet që nesër me më mtakoju me ato raporta. Ato i përmisëni bëj të bardha. Ju e zbardhni këtu, unë ju zbardh di këtu. La ilaha illa Allah. Shikoj, shikoj çfarë, çfarë ofertë e mrekullueshme. Ti falun nesër pesë vakte, unë të shpërblej edhe për nesër që fal pesë vakte, edhe për nesër shpërblej, por edhe për këtë ditë që vall pesë vakte, një ditë nd të kaluam që të ke fal, ta bëj që e fal. Cjo thon Allahu subhanallahu, yondron Zoti, yondron së yiat veprat që ti je ja ja kanë bër, uandron me të mira. Sikurse ka thënë disa ulemat e tefsirit kanë thonë e gjën në veprën, në listën ku ka pas veprat të këqija gjën të mirë. Për kë kaum këto se ku bë? Allah ja, je që bune ditjet të të kenë shkruar këto në dy vana e kanë shkruar. E shkruajmë këtu doim te e kebë vëshmë në një vend, na kanë shkruan dy vana, shkruaj edhe këtu edhe këtu. Na mundum këtmë po Më shirë allahu gjallu ala, më begatia dhe bujaria e ti. Pra ndaj, një njëni ka thonë, Fudal ibnijadit, së unë i komborë gjashtet vjetë, dhe, disi së jam i knashtë, në shumë e të kalumen. I ka thonë Fudal ibnijadit, të që gjashtet vjetë dukej s'ka allahu vazogjel, të që në këgati me arritë, të që në këgati me shku, me qelë të të turën, në që ka ki bo me ledzu, u të meru njëri n Nuk është i kënaqur me raportet, nuk është i kënaqur. 60 vite raportohet për të ditë për ditë. Nuk është i kënaqur, ka shumë raporte të zhëmta për të që kanë shkuar. Atëherë tha, "M'trego çfarë të bëj, uhoja, ka zgjidhje. Dua dua ta rregulloj këtë situatë, këtë status tim ta përmirësoj tek Allahu xhallahu ala. Diatori e dha një zgjidhje, që shpresoj që edhe kjo të thjetë një rrugëdolë për gjithve neve, që duhet ta kuptojmë këtë ditë, ta kuptojmë se feje kërkojnë pëjneve kërndrojnë viti, apo të ndryshojmë edhna për të mirë. Këj djetarit tha, ahsin fima te bëka, ju gëfer lëke fima me da. Par mirësoj e atë që të kam betë, ta falë Allah që ka kalu. Andaj, do shte e që kam betë, shikujnë ruar, mëllaj, komë mundësit jetë shumë më pakë se e që ka kalu. Shumë më pakë. Aja që kam betë, mundë jetë shumë më pakë se e që ka kalu pançovse ne e përmirësojmë dhe këmbugurim kët përmirësim. Dhe insistojmë se çdo ditë për nevet raportohet tek Allahu Elualla, raportim që na gëzon neven kët dunië dhe botën tjetër. Të të Prandaj, atëherën katrast, sodocie i shkurt do të jetë kët përmirësim. Allahu Elhemssart i shkurt. Naicona kanë bët, do të jetë i mjaftuar me garancinë e Allahu Elualla për të shlyder përmirësimtë që ka kaluar, të kaluar sodocitet ajo e gjat me dekadave dhe me vite. Andajllah sallallahu alaihi wa ala che na permëson gjendjen ton, na permëson zemrat tona, na permëson veprat tona, fjalët tona. E lutem Allahun e mëdhunuar të permëson raportet tona me Allahun xhelal. Dhe në kuadër të këtij përmirësimi, të permëson edhe raportet me vetë. Të duhemi përit Allahut, e të ndihmohemi përit Allahut o xhel. E të respektohemi në emër të Allahut, që i riu të respektojnë vjetrin e i vjetrit të ambshiran të riun të kemi edukatë si duhet të silemi në shtëpia tona, edukatë si duhet të silemi në rrugët tona, edukatë si duhet të silemi në gjami tona, të përmisojmë edukatën ton, të përmisojmë silën ton, të ndryshojmë pasi që për ndryshojmë edhe një vit, të jemi tjetër nga se jemi përbollë një vit i tjetër. Këtë e thot feja për vitin e ri, musliman që po vjenë, nërso vit i tjetër i arshëm, Fillon me muajin Muharram, që ky muaj ka vlerata shumëta, ka dobi të ndryshme, ka adhurime të llojshme loj që muslimani duhet të i bën dhe është e pëlqyer të i bën këtë muaj, por ç'i përkë do të flasim inshallah në javën e ardhshme për muajin Muharram dhe për çfarë veprime që bëhen fatkeqësisht në emër të këtij muaji po që janë beshtytni janë të shëmtuara, nuk duhet të bëhen. E që muslimani duhet ta kupton se nuk janë pjesë e festë këto. Prandaj, kjo ishte atë që po të dëshirojta prezentaj, që i ku në ruar, në këtë pjesë të këti emisioni, e si zakonisht të dini, tashmë këtu e kemi një shkëputje të shkurë, të shpesaj, dhe pas kësaj, pas taj, filloj me inkuadrimin të uaj në këtë emision me pyjtjet, sugjërimet, dhe ato që ju e shenë të ullë që duhet të themi në ato minuta që kanë beto dhe në fund të emisionit. Ane këtu e bëjmë një shkëputje dhe rikëthejmë i përsëri, nda i nëndeshni Allahu Gjendevara i shp Shikua në ruar, unë rikëthyëm për sëri në pjesën e dy të këtje misoni dhe me inkuadrimin e juaj dhe përdej sa unë ju duke e lemruar këtë hyrje, një shikua është duke prit në lidhë telefonika ndaj e inkuadruim me një herë Ur në një kush për në lemrod? Salam aleikum. Aleikum, salam arto Allah. Kam dy pytje, pytje e parë është, që kam e ndër i prata njësë që duk falen dhe nuk alëgjërojnë, nuk një klinë as në njërit fëtarisë jam, dhe ku i shoj njësë të shkun gjamë, të shërën në këtë hajbana. Oh. Pytje e dytë është, ka njësë zëktet, që, që i falin pas zhoktët, edhe minojnë që kanë në shkun gjëhet për faktin që i fal So, në vajqivali për zhokët, kështë dhe me thamë që në jam kandidatë për gjenët. Që ishte falen e mendojnë që ka me shkun gjenëm? Jo, fa, falen e mendojnë që ka me shkun gjenëm, nuk menojnë që ka gabime njët që më me shkun gjenëm. Po, po, po. Ta, që në atër njërë. Në atër. Shënë kërë në ruar, dhe mund, kjo ishte veç... Bec pjellimi i inkodrimet të telefonateve dhe pyqja parë ishte njerë që nuk falen, nuk agjerojn, nuk krynë rite fetare, nuk izbatun unë të Allah të azjel dhe kurshojnë që dikush po i krynë këto obligimet, talër me ta duke i quatër me emët ndryshme. Pa dëshim se këta njerës kam bashkuar mes dy vepërë më të këqia të mundshme dhe do të japën logari i para Allah të gjellora për këtë tali. Andaj, fakte që dikush nuk i kënë obligimet fetare Kjo duhet më me mbet mësimës Allahu ta zgjël. Ai në kufalet, në qfolet, në agjoron, çështë të personale. E jona është ta këshillojmë, e jona është ta ëh, uh, nëse mundota çortojmë, ta kritikojmë, pse jo ta drejtim vërejtën por çfarë bën zoti me të, ne nuk përzihemi aty. Ja por asaj nuk duhet të përzihet çfarë bën të tjerët. Ka se fat kishte se njerëz vësht se munduën me mbullut të mjet në ti dhe lëshimet e ti timbulojn duke u tallë me të tjerë. Allahu xhallahu wala flet për këtë kategoritë të njerëzve. Se kur shkojnë në xhehanam do të pyesin ku janë ndonjë njerëz që na u tallën me ta. Ku janë ata? Ase Allahu xhallahu wala do tregon se yashi koll inni jazaytuhum al-yawm, nëse do ikam shpërblye ata për sa e ndurimin që kanë posed. Nëse tallesh me ta, nëse apo, po vallahi do tallesh nesër, do të bëhesh i tallur nesër. Kur të shohësh që përshë përdi me Allah Gjellua ti i katën. Dhe duhet të themë që mësë me zëgja se kjo është teme dhe në veti me pojtë për taldjen dhe ata që taldjen me vesimtarët mirë po në qovë se nuk je i gajtë shumëtimi i zbatu unët Allah Gjellua. Nuk je timi i gajtë shumëtimi i kry obligimet. Së pa o kualetet kjo që është e jote personale. Mi po jo që, jo që duke u munduar me e arsyëtu pozitën të nëse e ke mirë, më utalë me tjetë kjo tmer kjo është krem kjo, është krim, kjo është gjuna vallahi ndoshta shpesh herë edhe më i madh se vet gjuna e çije duhet i bën në zbatimin e mos zbatimin e urave të Allahu xhalla wala edhe në mos largimin nga mëkatet. E dytë, do thot falë mendoj se kam më shku ngjat. Njeri që, që falet duhet të pasë mendim i për Allahu xhall se Allah ka mëshpëri për kët. Por juhet kjo më iaftuosh, më onë falna e tash fol çka duosh, bë çka duosh, ka, dush, ka dush, ku duosh, se onë tash jam i fojën e kom xhenin te Allahu xhelalu. Jo, besimtari gjithmonë është në kujdes, gjithmonë jeton mes shpresës edhe frikës. Shpreson te Allahu xhelaluala për punë të mira që i bën, por ka frikë për t'meta që i ka dhe për mëkatet éventuale që i bën, se mos vott Allahu xhelaluala e dënon për to. Andaj besimtari thash jeton mes frikës edhe shpresës. Nuk duhet gjithmonë tëun frikjat, por juhet gjithmonë të jetë shpresë. Por duhet të jetë mes shpresës edhe frikës, të din kur ç'person dhe të din kur të ket frikën ndaj Allahu xhelalu. Kemi një telefonat, urnani? Selamu alaikum. Aleikum, selamu. Disha me të rrashënë një kytje kështu kërë po falja, po jëmë vezë besële nëse për po da bëjnë për një të ajeteve të ajet, e, të najësurës. Kështë që po frikona se nësë të më pritë të më pritë, të më prishët në mazët, po e për frikja jetë në bisoha e, disha më ditë të gadoj. Edhe disha me në tonë një këshilë të vogënë për femla që po bëjnë shumë nd Thot, falem për përsëritje disa herë ajetin nga Frika se mos po gaboj, apo gabem. Ëh përsëritja e ajetit gjatë namazit ëh nuk prish punë të përsëritet një ajet disa herë gjatë çndimin këm për shembull, në çoftësh me qëllim të ndikimit të këtij ajeti dhe meditimit të këtij ajeti. Për shembull i dërguar i selam Namaz të sabahut e ka kënduar edhe veçomaën par, e parë edhe veçomaën e dytë surën idha zulzilatil ardhu zilzalah. Pastaj ka ndodhe dërguari sa selam që tani atë ne ka kalu me një ajet. Duke e kënduar, duke çart, duke medituar për atë. A nuk prish punë përzijt ajetin nëse është me këtë qëllim, por të shndrohet në vezvese, të shndrohet në në një lloj frikë të paqendrueshme se mos po gaboj kë nuk duhet më shqiptoj ti lexon namaz a jetë dosurë që e din sigurisht që ën mirë para kulhu wallahu ehad mirë është etas kishme ka dal a thash dë mirë i kul e pakthene kulhu wallahu ehad pastaj një jo kështu vezë mas boks këtu janë vezvese të shejtanit ti thosh kulhu wallahu ehad the anë mos e, e hadë, fut vetën këtu dilemën këtu vezvesën këtu cytet të shejtanit nga se gaban atëherë në kët rast kur si për djigje e cytetëve të shejtanit ti e përsërit a jetën disarë Jo kushtum se parset, por ndërto mbindje, kam thon mirë dhe vazdo me tutje. Vazdo me tutje. Dhe mos ju përgjigj çuditave se ke gabu, skagbu, ju s'ke gabu, në rregull eki. Në çonse, në çonse, në dënje vetë se ke gabu, kthesh. Po se dënje se ke gabu, vetëm po duket, vazhdo. Vazhdo dhe mos u kthë në përgjigj atë pa pa nevojë. Ato që doim mbulu, po nuk kam përkroën nga familja, ka voj për këtë çështë së hare. Nëaj që ato që nuk kam përkroën nga familja, kjo është prov për to është sprovë, po pa do të shem është provë. Mir, po, nuk duhet kjo sprovë me gjunzu, me mbrapës. Apo shas pom nën babas, pom nën nona, po edhe në gjyshja, po marritë daja. Valla, axha sik ka tani punë mirë me mua, këtu na brenguoshin po, këtu është provë. Ma spërkroja familjes, qëndrimi jo adekuat i familjarët on përballë veprimeve tona, që kanë të bëjnë me zbatimin e urdhrave të Allahut Azhjal, është pandevshëçuese. Mir, po, pa, nuk duhet të jetë kjo a, një lloj arsye timi për mosë batimin e urën të Allahot Azjall. Të një aftanë si përkrahia Allahu Gjallewala, të një aftanë përkrahia shpërblimi Allahu Gjallewala, të një aftanë përkrahia mëtët e mbuluara që janë të mbuluara, dhe mbëshët në Allahu Gjallewala dhe mbulahu. Kemi telefonatë, urnane? Edam Aleka. Aleikum, selam. Po, të dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dh Ta është në të majete nga majtë Ramazani, në tri mokra të faljën pa që të fahtu dhe nona. E për më dutë në vodoha për ta, a ta më dutjajt që baba ka faljë nga mështë? Po, e shartë, e shartë. Edhe një pytje që ka më më si. E në atëm e dy që o dhe i baba një anë e si ka një dritë shumë a madhe. E që daftë ta një vetë, shka më në të më kërën e dritë a madhe që u kërë një një një një një shum Një dritë shumë shumë e madhe, natën, natën e dhjitë beke, s'pozdej, s'ashtë dritë e poqishme që vartë, që vë tëverë në nëna kërëcu. Nëna e ka për në ondër e po, jo, jo, po, po, si drita, po? Po, jo, jo, visua i kam qëjtë sitë për më hanë gjonë. Po, po, po. Po, po. Faj, salam alejka. Alejkum, salam, t'la vërken. E para, pjutje thëtë, baba nuk është falë, për ka gjeru. E tash, doon, të se kuptu dhe dëshunë të bëjnë dua për babën që ka vdekë, që Allah u tja falë, a lejot me bëjnë dua për te pas që nuk ka falë namaz. Po lejot, ai që nuk ka falë namaz, ai ka katë, a i ka bërë mëkatë, a të nga mëkatë të mëdha. Por, në që se a i ka shkuar, shute kalajë gjallë u ala, ne nuk duhet të braktisim ata, por duhet të bëjnë dua, që Allah falja, o azot mëshiraj, në gjitha lutje tona, të gjitha uh, adhurime tona, tjitha, uh, adhurime tona tjithim, uh, Allah, Çu jesh po ndihmojmë këto të varfën, ndihmojti aty ku është atje. Falemëqet. Andë duhet që të jemi në kontakt do të thotë me të vdekurit tonë, unë kuptoj me komunikumeta, pun po kuptim të dërgimit të sevapeve përmes rrugëve që i kalëgjëtimuash riati. Ka se njerëzit ndërgimin e sevapeve të vdekurat hyra përdoren nga njerë edhe rrugë jo legjitime. Por duhet të përdorim rrugë legjitime, sikurse është duaoja, sikurse është sadaka, punë e mirë e kthimore që na ka mësuar te Muhamedi sallallahu alaihi. Oselam, ase për këtë dritës mund të jem në një ëndër, mund të diçka që i është duk, dashur nuk ka të bëjë kë me ndonjë të vdekur. E vdekur ku vdes shkan dhe me me vdekjen e tij me shkulla e tij nuk vdes as në dritë, as në gjendë ndryshim s'ka të bëjë kë me të vdekur. Ka mund të diçka i është duk ka saja asa, se ndërse një ndonjë ndonjë trillim i saktuar, por nuk duhet me dritë me të vdekurën, nuk ka ndonjë domethënë të, të, të pasaçme fetare që mund të japë të arpritje për të. Kemë një telefonat Ornane? Ornane. Asalamu alaikum, apo ndojon? Aleikum salam. Po, po t'ndejmë, vëlla, fal. Që më xhoma më ndanë ndë njerëzit çfarë ka për punën e dorës, domethënë për dekor, dish ta me dikaj i lisonet për shkallë. Na besojmë se besimi është besimi në zemër të shprehur me gojë dhe të vepruarit me gjymtyr. Po gjymtyr tas për shembull, a është domosdoshme me kufirin e për kufizuar, apo me lirë për shkallë në vepër të caktuar, çka shëbojnë për shkallë dietar, çka thon, vetëm se namazi duhet me qenë, domethënë pjesë e gjymtyrës. Apo bërë në thomër shamu nëse ka gjëru ose nëse nëse ka bodi qëka nga islami, është musliman. Edhe në përë përë përë haditën e tega mirë dhe në islami që të fatë, kërë ndokush nga ju, kërë bërë në sejtë dhe mos dhe të gjënëzohet si etor, që bëndirja për letit dhe ndosë duar para gjënjive. Si pas djetorë që është në sumin në ebu davutit. A është trej haditëve të sakta, a jo, Allah i është për Ky vëlla pyeti një pyetje që është interesante dhe është një temë serioze që dietart janë marrë me të të gjitha kurave e shekuve. Mirë, kemi një telefonat duke prit, po in kuadrorin më derk pastaj japim përgjigjen inshallah. Urnani? Aleikum. Aleikum salaatu wallahu. Po i tani i thui ke hut me ta bë. Po. Si sa kam unçi? Po po të ndodhuaj. Takimi i kurrë në rafte. A duhet mi dhonë me së qafës, a është obligativa apo jo? Qënë zakonisht e bëjto, po pra me një va në radiopendime e bojiminën së i dhijatë, e, dhijat, e bani një pyte një njëri dhe a i fa që nuk është obligative. Në regullë, në regullë. Qaj jam të fërë, allo për, e qëpër blejtë fërë. Amin e ju. Uh, Filemesht pyte që e bëri Vlau Maherët, tha, a kushtëzoet, njëri u të bën një vepër të caktuar dhe në bazë të asaj të vlerësohet besimtar apo mund të bën si ndon nga obligimet e ajetit e mjaftueshme për të qenë musliman vepra së domosdoshme edh çunuk vepran thatu në besoj po kurse s'bën hiç padoshimse e imani thjesht një deklaratë thjesht e paçundurshme ai që ka besuar Allah xhalla wala domosdosh duhet kry ndon një obligim pastaj cilës ai obligim që duhet të dëshmohet përmes të Besimi ndër kujt zemërton dietar kam as pajtim. Ka shumë gadjitarë që e kushtozojnë fal namazit, andaj thon se nëse nuk falet, do tëtë nuk të thotë nuk mirë të paraqisë të Allah te ish besimtar. Ka plot gadjitarë që e mendojnë. Dhe pjesa më e trur e ulemave, që janë shumë të fuqehave, shumë të juristëve islam, mendojnë se nuk është kusht namazi. Në Nëriu Çagjuran, apo? Po nuk falet. Agrimi ti është dëshmi e mjaftueshme për pranu për të pranuar besimin i tij. Por ai ja pastaj llogarit dhe përzi për çdo vepër që ka praktik. Me dhe mendoj që ky mendim i ditës është mendim më i saktë. Njeri duhet me një obligim ndaj Allahut xhallahu ala. Të kryej një obligim te Allahu për hir të Allahut. Nëse ka njëri për shembull që uh, i i respektojn prit, respektojn pritmërs obligativ, i respektojn prit i mbikëqyrin prindërit apo Por kët nuk e bën pësalla e ka obligu. Pas komçaran kom e barçi ka mbabës. Të mos ja bëpse ai kibab pas barç. Po bona, pësalla u ka ngarku me kët. Kimë dhon pezi për, për Allahu Xhelaluhu. Dhe për kët pastaj për kët shërbim që e bën babës, në emër të Allahu Xhelalu ale, Allahu shpëble. Ne duhet të them që jeri u që deklarancë është musliman më gjunë ti, dhe besojmë zemrën e ti, duhet të këto obligime që i kanë ndaj Allahu Xhelalu ale. Dhe, dhe kryer ndonjë obligimi e nxjerrat nga rreziku dhe është dëshmi e pranueme, dëshmia e tij e besimit. Edhe nëse axran nuk falet, nuk kushtozojm namazën dhe mendoj se lënsi namaz nuk është nuk është çafir, pa besimtar, por është mëkatar i madh që ka obligim të pendohet. Sipërkët hadithet, do thot, hadithet që thot pejgamberi, hadithi e Abu Davud atin sai vërtetës, ku thot pejgamberi kur dikush nga ju të bën serijë, falaye briku kem aybriku al ba'ir, mos të lshohet në serijë si kur të lshohet devja, falyuqaddim Yedeyi qabla rijleihi, le të lshon duart e tij para këmbëve të tij. Ktoradit ka ardhe për mendot të lshonire duart para këmbëve. Dhe kjo pjesë e hadithit është dhe, është është një një tekst që ka shkaktuar mos pajtim në mesin e dietarëve dhe çdo pal kur e ka shpërrim mendimin e tij e ka komentuar në mënyrë të ndryshme kët hadith që tash nuk duhet ne tash të zerojmë kët çështje, por dua them se shumica e dietarëve mendojnë se duhet të lshojnë fillimisht këmbët e, e pastaj duart. Nëso pjesa ambientore dëtorë mendojnë se duhet të shkojnë në fundi me duart e, e pastaj këmbët, kjo është çështje e gjerë koh hapësinë kët. Njëri u i mbushet mendja mati për mirëshku këmbët, i lësh këmbët më përpara, nuk ka asgjë ka që bën keq, ndase shumica dëtorë mendojnë kështu, dhe kur i shënduar të paraqsoj nga se është i bindur në tekstin e artëm tradicional, është çështje dom që nuk duhet më e bër shumë problematika. Njëri ashtu sikurse e bindet edhe vepron në bazë të bindjes së tij. Nuk ka se bindja din katrast, nuk ka të bëjmë teket të ti dhe e psu ti, po ka të bëjmë me një nga dy mendimet dietore që cilën do të shtamësh, nuk e dali as të, të vërtetës inshallah. Pyta e radës është ka dëgjuar do thotë përpara se qafa është obligim me ula, dhe thash në një ditë ka dëgjuam me një radio se nuk është obligative. Apo cilë është e vërteta? Jo, eda ata që thonë se duhet me ula qafën nuk e thonë se është obligative, thonë që është sunet me laqafën. Mir po, nëse i referohemi formave që janë transmetuar. Se si sallam, të se ri, ka marr abdes. Abdest Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, nuk gjejmë ato transmetime se i dërguar sallallahu alajhi wasallam e ka fërkuar çafa gjatë marrjes abdestit. Andaj ne duhet të marrim abdest sikur se ka marrë abdest Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Kemë ne telefonat? Urdan. Asalamu alaykum. Aleikum As salam. Dhe jam me ta boni tyje. Po. A ka drejt baba mos më lën shpe nëse nuk falem. Qysh më smiljoh në shpe? Po desë, më smiljoh në shpe. Po desë, më smiljoh në shpe. Po shama, onë jam e, e martume. E, ka pon që me bo këtë pytje. Se përdo të se edhe shtonë, në du më falje dhe në shpitane. E kështu që përdo të kam drejt, më smiljoh në shpe nëse nuk falesh. E që ta do shta me tyt. A, ka drejt baba, më smiljoh në shpe në më shkuet nëse nuk falna. E qartë, e qartë. Në shalla merë pë A ko drejt baba mos më mlon në sepenin se nuk falem. Un them se kët pyetje nuk duhet më shikohu nga këndi që apo më lën baba apo më lën baba. Dhe më pa as i çështë të mersh me çush baba, s'po m'lën me shku të spija që më rrit. Gasa një sekond nga se ky kënd, çush baba s'po m'lën a katrit baba. Jo, un mendoj që është dash ka njëra më e bëu pyetje ndryshe. A thu vallë qëfar interesi ka baba që unë më falë e që së probleme hinsh për ti? Apo, nështë diqka, qëka ka baba interes? Nëse ti falësh, a i shtot pasunia babës të unë? Jo, më Allah. Nëse ti falësh, a i shtot shneta babës? Jo. E qëfar interesi ka baba? Pra për më falën e. Ka interes në madhë, se nuk do po në me pa qikën e vetë, nuk e shkun ka denimi Allahot asë gjellë. Nëndaj, nuk do të me shiku bëjkotin, por do të me sh ka ndodhë për para në historinë e muslimanëve, një grupë muslimanëve kanë shku një vend lërë në Afrikë me luftu. Lërë në Afrikë me luftu, mija kilometa lërë nga vendit june. Dhe jenë balavaju në një fis, të rap, numerikisht sh, sh, shumë, dhe pa dushim se të gjithë janë vra. Ka në qenë plët nga ashap të pejga mirë, dhe kër janë vra në luft të aty, e kështu më rad, të është a i prisë, i fisët është më të në njërës, Çfarë ndrizi kanë këta marr pilar dikun kuinor ti na skem këtuas, nuk është toka plashme, as nuk është interesante to kurxës, ka çka i vjen toka nem këtu, kanë boll tok atje. Është interesu pse këta marrën meftu me neve. Edhe jeni gata që kanë bërë gjallë për kthysën, u ka thën se këta synon për të qiu. Këta kanë më me vetë në theni udhzim, besim në Allah në zgjel. Dhe këta kanë bindje se çdo njeri duhet të besojë Allahn këtë mënyrë dhe të vdes kështu ata mendojnë dhe bën bindur dhe besojnë se i dhëtaria juaj ju shkatërron juën kët budet e bodë tjetër. Ta çuish? Këta yonor, pjativan ilar, kalon familjet e tyne, kanon vendin e tyra. Për më zuna, dhe ndej për kët punë dhe ka ndikuar vdekja e ashabve, qase për zgjalli s'kanu me bu musliman, kan diku vdekja tyra çaj fis bot musliman. Qase kan ka me ditë u çuish llo, keni problem me një shpi, çka ka ku interes? aqë çika shumë për më të ndomë të mirëna, Allah e shpëblet baban. Ne duam të them se nuk do më shikojmë nga aspekti gjenëror që ai kënd që na po lëndohemi. Babat po më lënë me hite shtëpias, po mblen kështu uh, të, po them që ka drejt baba, do t'ja pritet për kët. Por dua të them para se ta formulojmë pyetjen apo të shikojmë një herë edhe nga kënde të tjera, jo vetëm nga këndi që ne ata lënduar. Ne na prek që baba s'po mblen, e hajtë qira këto baba drejt. Qadarallahu ose. Pse baba po të s'po mblen më? Pse baba kaq rigoroz? Vallai për kurrgja, vetë baba e ka kuptuar se sa është namazi më rëndsi dhe nuk ka qef, bie aty me konjaton asfalt. Thënë i ngrahtë nuk ka pushtet, nuk ka fuqi atë. Thënë bini është tuaj normalmës me një shpi falët. Ai për këtë arsye e bën. Një, një, një lloj presioni nga ana e ati, po presion i mbushur dashurie, jo urrëtia. Ai nuk të urrën, pse stën me të shtëpia. Vallai nuk e bën nga urrëtia. Nuk e ka baba që zot me ti pa shtëpsë me të shtëpia. Se ka për kët punë. Po don shumë baba. Don shumë nga dashuria e madhe, thot hajtë më shtatë që të më bëjë kfalet apo. Ata do të më shikojnë nga ky edhe nga ky kënd. Edhe pse them që baba nuk i shkojnë mirë në me prodhoksion metodat. Që më shtatë nuk mund të jenë efikase. Mirë është me ul birën e tij me bisedu, me me, me thirr, me... edhe pse më shtatë as dosh, ma pak më herët më mësua për namaz, ju kur të martohet e kështu me radh me pordhën më të pak më të tjera, pak më të afërta për namaz, për më gjithëta nëse baba ndoshta ka ka dërgon ndonjë hap, s'po them të gabum, përndryshe jo bash qellum në këtë ritim që më spekton me një shpehet, kësa ai just for the, e ka gjendur mësti mes Allahu xhela uala, po jo më smelo me një shpië. Për, me për më gjithëta, po do të them që nëse baba që i vjetër këtu më radh ka mujtë më dërgon një hap ndoshta, ndoshta jo shumë qelluar. Nuk duhet kë më me me me, me, me krijutë ndonjë irritim, ndonjë uritje që s'po mbledh me sku, jo Wallahi po duhesh me lidhun se me çikashu po ndjek baba. Nuk i me kuptou që dashuria e të babas tonë ai te wallahi kur derisa të dësh për Allahxh dhe valla dhe shese çfar çfar punë e madh as fal namazit. Në çu se filloj me fal namaz. Ki me pa ditën e gjykimit kur Allahu të shpërblim për kët namaz se sa të dhush, mirë ta ka dash baba. Beli do jo thush, ka kaqon mirë, jome të mban në spija, po edhe më mlid dikon desa të falna. Sa sunë kuptan që po duhesh Por dit në gjykimin kur e kupton vlerën e mot të namazit, do ta dëshironë edhe kët. Ka njerëz që do të kapën, por për çfarë fat e boll aty. Pse më ke marrë në qafë? Pse s'u mundën për namaz? Kur e sheh se çfarë krime dhe mëkate të madhe ka bërë për shkak të mos faljes. Atë bop do të ndonë të mirën. Ai ka mundsi me gabundësh në shprehje, ka mundsi me mundinë të veprim të pa duhur, ka mundsi. Po vallahi nuk e ka pse të urrën, nuk e ka pse të zëme të pa. Ku ka babaj të më pa çikën e vet, ose vladin e vet? E ka për çfarë shkak dashuris, për çfarë shkakse dën, dëmta pa të mirën, andaj çmoja qëllimin, çmoja motivin, çmoja synimin e tij, çmoja dashurinë. E mësumën për këtë të tetë vugush, po m'lan vëlla Baba a ka drejt ose ka drejt. Mos e mën me këtë të tetë ka drejt ose ka drejt. Po qyre pse po e bën këtë punë mës parapë. Para se më bëjt a ka drejt, t'pyetemi pse po e bën avllop, çka ka ky njeri, çiu ka tek kaç fort na mu fal. Andaj Kjo është ma e litë ta kuptojmë. Se sa të kapim për detale që jenë të panevojshme në këtë ras të mirën me to. Allah u dirë më asë mirë, kemë një telefonat, urnë një. Selam alaikum. Alaikum, selam, artullam. Kam dy të, të gjithë për juve. Po? Ty të gjithë për është me rëmqeshëm namazëj, apo e gjerimit. Po? Ty të gjithë është në internet, e kom gjithë një do, doj e Profetit Muhammed për inteligencen. Dhe isha me di qasht, doja, qi, e, me, qa është doja, që e përime që e që ka tëmë përvejtja dhe që ka shu dhe din... uh, një kush hajtë, që është? Qa është doja është? Qa të një më aftë dhinë? Qa të që isha përfond, dhe isha me falendru, gjithë stop në televizionës të dhe shtetimi të bani kunë shumë shumët mirë. Qa shumë. sh, të që është televizion i vetëm ku japët hafësirë në folët për zëtë, pra alla. Në televizion e tjera nuk ka shansë, jo Notën e mirë, notën e mirë. Allahu shpëtoi për lërsimin dhe për krahim, nusallahu xhala wala që të bekoj bashkunitin ton, dhe të na absuksues në rrugtimin ton dhe të përfitojmë sa më tepër nga këto mësime dhe nga këto udhëzime. Nëse për këtë pyetje sa namazja po xherimi, dy është një obligim te Allahu xhala wala. Për padyshim, padyshim se namazi është një obligim me peshë madh të rëndë sa xherimi. Xherimi kohdhet te veta padoshem dha xjerimi është shumë më shpejt. Kë nuk dëmon, ka kurthimi se namazesh e por po bëj kampionazhim. Jo, jo nuk bën asnjërin më e lon. Por nëse vetë insiston me ditë namaz është po më pesh më ma të madhe. Është më rëndësimat më të madhe, jo vetëm sa xjerimi, por se gjithë dha adrimet obligime të tjera praktike që kanë. Andaj nuk ka obligim më madhor dhe më me pesh, dhe më i rëndësishëm, pas besimit në Allah, besimi është i parë. Pas besimit në Allah i dytë është namazi. Dhe shtyllat e xitamit janë sa pastë ka thon pejgamber se ndërtuai Islamin pas shtyllave. E para është shahada la ilaha illallah wa anna muhammedur rasulullah. Me dëshmosë nuk meriton të adhurohet askush pas Allahut, asë Muhamedi them është dërguar i tij. Këtë është shtyllë e besimit. E dyta kushër masaj shtylla e dytë që e kanë fin O ikamatu salah, me fona namazit. Me fona namaz sigurisht është shtylla e dytë. Pastaj vie zakati, xhirimi, haxhëksmar. Të gjitha janë shtylla. Janë mërzit të gjitha. Mirpo, në çoftë vetë instojmë ditë çfarë është më me vlerë dhe më e rëndësishme? Patë dishim se namozu është, namozu është ibadeti, adhurimi. Më e rëndësishme praktika nga të gjitha adhurimet e tjera. Dhe thot në internet e kam gjetur një dua për inteligjencën, thot se ka e ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk di dua atë posaçme për inteligjencën që ka përdorur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dua e posaçme që shto inteligjenca. Nuk di ç'sot dua që ka. Por një minutë Allahu geleuala dua të përgjithme o Zot më ashtu dijen o Zot më këndell trulin o Zot më sa më kuptu dua të përgjithsemë po ka kështu dua të përgjithsemë por ndonjë e veçantë e posaçme që është për inteligj nuk ka këso këso diuaj kemi një telefonat tjetër urdhoni Orno selamu aleikum o general aleikum sala mu rahmatullah Zoti së fërbeshë për këtë fundë për njështë me të qeni të gojë bro, zoti së fërbeshë me gjenetë i shalo. Këshë një përshë në këshë në këshë në këshë adekuate për në lidi me temën që këmi për sotë, për të ashtë po, të këshë fitur i momentë në basështë më njëra ma e përre të me këmë të të më ju. E kam një vlaun e, e i qëli si jam më nga të të të të të të, të të të të të të të të të të të të të të t Në kërëpër që rezultatë i asaj, e ka në shkola, e ka në të doktat, gjithë e se periode. Edhe, tash më basi e së të vëzuh, tash më nëshë një së bëjëqare, është, në në të vëzuh, edhe ka të nuk me, me hips, ka të nuk me të zvit, ë, i në kje kërërë në lishtë i gjithë ratë të atoja, edhe do në së gjithë dhe ku jashtë të fejë. Po, jemi mundu në përmet të forumit të relari që në maqë të një, uh, që jemi nga të të kovar, jemi mundu në përmet të të të të një rrugë, po nuk ka pasu, jemi mundu, edhe vetëm uh, në përmet të internet të një me të të një me të një me të regjistro, po në përritaj që nuk ka qenë në shkromit. Po, të ashtë një pëshilë për një vëndës e kamë në që i të në ndihmanë. Po, po e qartë, e qartë. E q pëutan përgjithësisht flet për picë vllai ndërmun që na thret nga tetova që thret do të thotë flet për gjendje vllau që ka qenë më herët për shkak të një operacioni para dhe për shkak të gjendjes të dob fotografale ka qenë i dobët në shkollim tash është uzu dhe alhamdulillah uzimi ka ndikuar tek ai pozitivisht Jo vetëm për mësimimin e gjënë zë raporta me Allonjë Lavala, por edhe në interesim dhe vullneti për të mësuar kusht më radh dhe është i shfaq interesim i madh për mësimin për fe, ë duke dëshuar që më dal në vend Arabë më kërku deturi atje, do thot nga fakultetet e njohura dhe universitetet e shkuara që në vendet e tokata arabe ka tentuar të shkojë në Medinë, thot edhe për mësgujt të tjera, por atë ndërrat nuk kemi pasur sukses, a kanë në këshill. ë Vllai ndërruar, dua të them që unë nuk kam tas mundsi të them se çësht ka mundsi një njeri mund pranojë në dinë. Nëse ekziston një procedurë që duhet më undjek dhe dorzohen dokumentat, të plotësohet dokumentacioni i kërkuar dhe të dorzohen dokumentat. Kur dorzohen, pastaj ato i ndërtojnë një komision të caktuar atje që ata vlersojnë se kush dhe sa persona duhet prano ngat një vend. Ka mundsi që në përpjekjen e parë dhe dytë nuk ka kaluar me sukses vëlla juaj, por nuk do të thotë se në përpjekjen e 3-të të 4-të do të thonë nuk nuk kanë më sukses. Mioj m'i as e kam provu 2 herë, 3 herë, kam prit disa vite dhe anë risuan në fund. Dua të them në qoftëse nuk është e mundshme që të shkohet të studiohet në disa vende ku studimi është falas, sikur në Arabinë Saudite, është falas nga shteti. S'ka mundësi atje. Mirë është që familja të mbledhën, ku të ndihmojmë këtë njeriu, ndoshta vëllezhan musliman, xhami diku, kudo qoftë, të organizohet një një mbledhje donacioneve me ndihmë këtë njeriu me shku me studiu në vende të ku përshëmbo nuk kushtozohet pranimi. Po njeriu shkon pranuat, sikur se për shembull me studimin e Egjipt ka ka çandër veot 3 ditë sër të Egjiptit. Me shkuën në Jordan me studiu, spa ku gjuhën arabën më mësu dhe sa mëson arabisht atje, prart që të del pranimi doras në Arabin Saudite. Edhe prart, pse ka mundsi që pa një vit dy vjet del pranimi, po edhe ka nuk hum kusur duke mësu. Domi ju mbled disa para dhe më jam mësu me studim këtë vjet që nuk kurzohet pranimi. Po kurzohet me pas të holla kitola pagu shkollimin t'pagu banimin dhe mundesh me u me u shkollu. Po ndajm këtu disa këshilla të përgjithshme nga se edhe kjo nuk është fultore pikë ku duhet të i^{pen} këto këshilla për pasi e kërkove, e pa ashtu dhe s'kë ta them. Andaj provo të shikon ndoshta në dokumentacion kodë çka të mangët që po shkakton mos pranimin e vllaut dhe refuzimin e ti, gazetë nëse pranojnë ata që ë dorëzojmë dokumentat por nuk do mundon se pranojnë më një herë mund të pratet në era dy vjet u thash një njërë një studenta që kanë prit dy vjet tre vjet madje deri në katër vjet për më pranu andaj pardesha prat mos më humb mos më humba asgjë shkallohat në vendin e tyre ku kanë më parë duke ndihmu farefisit e tij edhe më së ngjunjun edhe prat një kusht pranimin nga vendi realizon xellaçet e ulesoj rrugët edhe tja mundson që të pranohet atje ku ka dëshir kimini telefonat urrnone si dëgësohet selam aleikum Reikumussalam, salam. Desta më të po një pytje o gjë ndëruarë? Desta më të po një pytje më përës. Po, vlam, bëgjë mundës është të lergo pa nga televizioni? Në në në në në në në në në në në në një. Po, po. O, në tesh, kam fillu me i folë të zvolëtët, po, është njëra. Të momë, dë tafër, në sene, fërën që këtashkë vëgja këtë qështin kuhe qështin kuhe që fa fa dhe se kësë sena vëdhe ndesha me për ty qësht me vëgjune me ta qësht qësht që më bo qësht më sir me ta e qartë, e qartë, e qartë, në shkalla tashme përgjigje e qartë e thotë, kam fëllu me ufalë por të afermet rrethi shëqëria me dekurajojnë talan Pëtetn pse tash e çyshja nisi çka fola e pse po falesh eksimera si me vepru. Ë njerëzit që mund me të pyt kësaj pyetje janë disa kategori. Disa tallën me ty, bojnë ai garë. Disa po ninë më janë të ndezur me dit pse po falesh. Nuk dinë. Disa janë të ndezur me dit e çyrs detjes të fola tash po po falesh. A bëna? Ka një lloj kategori. Andaj vazhdim nga kategoria e njerëzve duhet të mëshën edhe reagimet ata që e shoh që po tallhem me ty poponajore reagimi më i mirë është i njërimit hyne ose mërmëtaforë ose mërmëtaforë ata nuk interesojnë për të vërtetën ata ndezur me të futi në rreth në tyne dhe më tallme ty vazhdimisht ata mos më reagimet më i mirë në tyne është që të larguosh prej tyne ose në qoftë se je detyruar të mbet në një nivel me ta të kalosh mbështetja e tëra më mirë foja çka çka do koftë mos e leja mofut mofut për namaz, në çoftë sa ata tallen me namazin dhe në çoftë sa ata nuk e kërkojnë vërtetën. Mundësh në një rast, dy raste për hit Allahu xhellahu ala tu thua se ju jo, në çoftë nuk faleni, i lutem mos u tallin ata që falen. Ju jo, unë ju këshilloj se keni obligim me krye kët obligim të Allahu xhellahu ala. Keni obligim u fal dhe keni me dhon përgjigje para Allahu xhellahu ala për këtë mos falje. Kaç pas kësaj në kalojmë marrë matam. Kry obligimin e shërimit njëherë nda e t'yune. Dhe ma nuk kine ujmë u marma ta. Ndërsa, kemi në telefonat pas të e bërshdo me këtë pyjtje. Urnoni. Dhamu anikum. Aleikum, salam, t'ullam. Dhe shtë nërgjot dhë pyjtje. Po. Eh, para është, këta gratë që janë me nikab, edhe që akuzohen kim se paguën me pare, qëka do të me bëa, a mua është të tu, apo me heshtë? Po. Edhe për tjetë ditë është, se cila grua muslimane duhet ta ndegjet burin e saj, për gjithë shka. Du më fanë që ka i për ketë dinjasë. E unë dhe shta në ditë, a duhet ni marleje burit për me shku gruja për prindin vetë. Se kom dëgju mesialë. Adin jam argumentës, kom mesialë që dikush pësot që nuk ban me dhe ni marleje. A duhet... Din... Me shku ku? Te prind të vetë? Te prind të vetë, po. Po, po. A duhet me marleje burit, apo... Po, po. Ban me dhe... Andajm duke folë për dallancë, fkafllum ofal dhe çtjetër po tallmë të. Thash ata që tallën, serio njerë ose dy herë. Pse po falosh, se Allahu xhellahu ala na ka obliguar, pse sinfalt kalumun nuk e komplit, jo në vendot të Allahu xhellahu ala, po varto me u punë mira. Seroju kaç edhe aq më tepër. Herrave tjera largohu prej tyre ose kalën bësi etj. Ndërsa kategoria që s'jan të ndërzuam nuk din mësoj, ti Allahun skumdit mufal. Nuk ka shtir mufal. Më Donjëz mënoj se o, oh, është di sha fal pa ato dua komi msu pes po di Ti kallëzëjë praktikë është asë nësë këmë ditë që këmë ditë më falë, unë ju ndihmajë gjindë ju Andaj mundohë kësaj kategoria ti gjindë shë sama pranë Në sama afërë që ti mësajshë me lehenë Allah Gjallahu ala Atë që të kamë sotë ju Allah Gjallahu ala Më dhe se kjo është ragim që dhërë me pasë parasujshë Në situatë të caktuarëa varsë nga kategoria njerëzëve që Që të flasënë, këmë në telefonatë, urnë në? Urnë? Dusha t'ja vërë një t'kise. Po? Unë e fali pesë kodë në mozit dhe falë me... dhe falë me... dhe falë me me thëmije me gru. Ahoj shtë një dhe mozit që kur në gjami, me gjami, me gjami, me që kur në më thëmij. E qartë, o. e qartë në shumë. E qartë. Nuk e dhja, kimi telefon duke pritë. Po, kem në telefon në pritje. Po e enkuadroj me ka telefonat. Ornane? Alo. Ornane? Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullah. Unë uroj të shkoj të vazhdoj më oz. Po, po. Po po mund të rreshi ka er po viti drejt me notës. Edhe sombe drejtkë me falë ko. Tanë të vidhën fazën e drejës në fazën e qleftish. Po. Antoine pour la peur de soir, ni elle veut dire Bom alegues, me choro. A prisão pun diz calazar. Allah sou Deus, sou obrigado. Alaykum assalam wa rahmatullah. Eh, que em and na boa na garagem, assim que me telefone da Duque. Alaykum. Foi enquadrou, alaykum assalam wa rahmatullah. Ordene? Basta por hoje nem feche. Pode pod dizer, والله, fal. Foi, والله, chega de andar Allahu akbar. Selamuleikum, dora sinta. Aleikum selam, Allah. Dashamë ta bëni pyetje shtunën e kaluar në modë, bëni pyetje aty Hoxhës. I thashim qondeni hol, e ju më kishur sa qum quran thamë ka knu, pa për alergjie. A dhe më ka thonë se kimë pas alergjie, kimë pas çshto e ka me të bëjë ajo çshtoë. Do javoni aty Hoxhës me pyetje ai ja hodhëxë për lidhjen thash shkatet nëse është nëse ka knuron. Po unë do ta marr një këshillë për vozën, me çeks se çfarë kuroni ka knu se ka shumë primot si hmm. në votona që ndo gëdhinë shapo iknan, sa edhe na se fjalë radhës. E do ta mia bon këshillë se le ta din kush është ai, le t'i tregonem në Cina se 30 vjesht është mund të mekon në një magjestarçi, ksena ju ka dukë se po iknan. Kuron faktikisht po i ka thon këthesh shkatiera. Edhe do dosta ti... do më nxjekse për ta këshyr kush asht, edhe në ta pyeti kanë, ai hoën këtuan pse ashtu që hoqë duhet mëshkuar. Po më fal atje a a për ditë për osin apo vetëm nga Çto e kam e kam dëzuar? Ah, ti nuk penia, ti nuk penia, ti motra nëse nuk pe din ku ka shkuar jo, dëzuar, nuk po. Jo, dosta më nxhill më vao asaj motra se none edhe herën tjetër mëshkuar, e morët me gatopasion e di pe dikujt tonit që ka ndodhur një jetë rast. Shkon i kënon di shka, e mendoj që jo ka i kënon kënon, po fakt i kjo është në lidhe në kënon shka. E qartë, e qartë, e qartë, Allah është përbleft, Allah është përbleft. Kemi një telefonat tjetër, urnë në në. Kemi një telefonat. Urnë në. Selamu alaikum. Aleykum as-salam, wa rahmatullahi. Selamu alaikum. Aleykum as-salam, aleykum as-salam, pëtë dëgjëm, Allah. Zot, jështë përbleft për kontributin hojqë. Amin edhe jubë, Allah ishë problefë. Do shta, vështë në se moni një komend një ajetit koronisht të surën e njërë. Cilas... Në se moni menot se kini pranë, koronin. Cëla Cil sura, cëla jetë? A, a cëlajt e lezej. Surës njërë. Po, cëla jetë, së një numërë? Në të pesë, Allah është dritë, e qemi të tukët, oh. Është e qartë, është e qartë, është e qartë. A zhilin qart, qart. qart, qart. qart, ke. edhe kjo provë sa? Është këto fil pah shumë pika të shkurtë. Është e qartë, është e qartë. Është e qartë olla. Ëh. Kemë një telefonat, është duke prit. Si duket, nuk kemi në pritje. Crosoria vazhdojmë aty ku kemi mbetë. Dhe pas jemi ka fundi emisionit, mund t'u lejmërojmë se nuk kemi më mundësi me prëmë telefonatën nga se ne e ngrumbullu pyte të shumë ta, nërsa emisioni është duke shkuar ka fundi. Andaj, duke me aftohemi me kash se i përket telefonatave dhe vazhdoj me përgjigjën e pyte që i kanë ardhë mrena kësaj kohë. Thëtë, gëra që jenë me një kap dhe thuj që jenë me pagu si me ragu. Ski që me ragu. Ato ato motor tonacë akuzon se marrin para për shamië, marrin para për namaz, marrin para për këtë punktë. Fiolci vijnë nga njerëz ose ose qëllimkëçi që pëlqejn shpifjen, pëlqejn, pëlqejn akuzën nën çmimën. Tha ata nuk nuk kanë ndonjë gatishmëri me për argumente. Nuk u bën përshtypje fakti. Aty nuk u bën përshtypje nën çmuni motor muslimane. Akim vaje jo. më të dëgjosh, iniorime. Po se marmata, ti atë që paguosha, paguoshte? Jo, kjo është më rëndësishme. E rëndësishme është që ne kemi të, të pastër për Allahut azhgal. Därsa, därsa uh, guaja e njeri nuk mund të mbyllem kurr. Çka do që të bësh, ne s'kamë fjalë. Ataj jona që ne kemi korrekt, i mtesjellshëm të, të jemi ata që zbatojn urën Allahut azhgal. Pastaj njerëzve nuk mundem ne të ndoshim anë. E jona që dikush ka në këtë kuptim, t'i sharoj Në dhëmë të asfjegojmë, nëse, nëse veç e, kam betë dhe të serimi, i bëmë për shtypi argumentit dhe faktit, i asërëmë, nuk prejtojmë, se e që mëllohet për, për pare, nuk ka sevap të kaladjë e levala, e sëtë, tënë këj presion për shamin, kush ko hesap, përsa pare kje hesap, me konë pjesë e këti presionit dhe kësa shtypje, në veç për i të latë mëllohet, se valaj nuk ka pare që jështë të mbëlesin mëllohet. Kto janë shpifja akuta që kaskadua fatet hyrë, janë bosh, edhe shpreje, më falni shpifja, bajatiun boma. Nuk shiten më kërkon këta fjalë. Injerimesh më e mirë. Sikur se Allahu dhe Llora tha: "Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama." Edhe kur të komunikojnë ata, duhet me me komunikuar me ta, flasë në drejtim të tyre, ignorantët. Ignorantët janë këta, ignorantë që shpifin. Allahu thosë reagimi i njerëzit do të isht salama, paqe. Po Nas tekim menjëherë me një konflikt me ju. Jo, ja, jo. Ja. Jo, ja, nuk mundemi na provokoju. Na nuk dalim nga kontrolla, nuk dalim nga sabrën, na para pëlqejm për vetën e heshtjen për ballakuzave të shpive të juaja. Kjo është reagimi i injorimit dhe mosmora fare me ta, kjo është më e mirë. A duhet grua me imale e burri me shkute në esens, po. buri është taj që për dalë një gruat në sens po. Qase burri është ai që pyet për doanë grua në gjë të shtëpijës. Por, nëse burri bën zullum dhe nuk e lën gruan kur dal, më dal, atëherë kjo duhet të mo rregullo në mënyra të ndryshme, pastaj do të më prezantoi çfarë ndonjë hoxhë dhe më thon se ky burr jamsumblën kur e kështu më radh pastaj hoxhaja vendos në bazë citatës se çfarë hapa duhet më ndërmar. Andaj në esencë gruaja duhet më marr leje nga burri për çdo donë nga shtëpia. Çoftë në çose shko tek burri tek pritësaj. Por nëse ka padrësi në kërdësim dhe burri e ka çpërdor kët autoritet dekët përshit e ka çpërdor. Bom padrësi atë duhet të ndërmarrën masa të tjera për ta parandaluar kët padrësi dhe për ta e, për tja mundësuk se e grue që ta ushtërën të drejtë në sojnë në vizitë në përndëve ta masi si kurse, i ja e ka garantu shëriati. Thëtë falem me familja, a është njësi me gjemat? Jo, nuk është njësi me gjemat. Nëse uh, hadithët që kanë arë për lirën e gjematit, flasin për namazin Andaj, në gjemi që bëtë. Në qovë se një vendë ku falem nuk është gjemi, ajo nuk është gjemat i gjemis. Në mund të falem në gjemat po kolektivisht Por në kësht shpërblimi i xhamisë që ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve selam namazi i njeriu në xhamat mbi vlerësohet ndaj namazit vetëm 27 gradë. Ky hadith ka të bëjë më fal namazin në xhami. Ka së ngëdherë mund të ndjejmë 5 vit, në dom ku falim na 20 vit. Por megjithatë ata 5 vit kanë më shumë shpërblim për shkak se kanë dalë në xhami, sot ata që janë fal në dhomat e tyre. Andaj dua të them që sevapi nuk është i njëjtë. Nga seseva kima shumë e donë gjemi, por, në që ose për arsujet saktuarë nuk mund është me dalë, atër ma mire më falë me familje, se sësa më falë vetëm. Thëtë falem dhe nga njëre do të të të përshka këtë punës, dhe të ruem të ndrimit të të red, ndrimit parë, do të të të varsin nga puna, me lidhë në mazin e drejkës me ikindia. Për. Nuk leot me lidhë në mazin për arsujet nga një njëre lidhë, në rastë të nevojës të madhe, në rastë të, të uthimin, në rastë të angazhimi që s'ka pasë mund si asësi. Por kjo mundohet njëherë rralë. Por jo të bëtë kjo praktike vazhduushme. Kjo jo të bëtë vazhdimesh në bashku namazin. Jo, jo, insista me fa namazin kone vetë, nga salatë gjellewala thëtë, i në salatë kanët alel mu'minin e kitaben me u kuta. Me të vërtit, namazin është obligim, për njeriu për besimtar në kohën e caktuar. Obligim është me vakt vet. Ne duhet me insistuar me falnë në kohën e tij. Jo me i bashku namazut, jo me i lon më falm pas në fund kaza, jo jo. Esenc është me u falnë në kohën e vet. Është një rrozë specifike të arzakonshme, rrethana të ndryshme atëherë. Ka mendime të ulemave, shëmisat dieton mendojnë se lejohet me bashku duke iu referuar hadithit Ibn Abbasit që është në Buhari. Se i dërgores sa sa ka bashku namazin e tij drekën dhe i kin din, akshamin iaçi duke qenë në Medinë. Paçi nuthëm. E ka pyetur Ibn Abbasin, pse e bashkoi? Ka thonë ka dorë që tja le të thonë ja ummi ja të tij. Kanë mirë drosa ndoshme të caktuar, obligime në situata të jashtëzakonshme, leo në bashku për këtë të rrallë dhe në situata të jashtëzakonshme me nevojë të madhe, jo për çdo gjë. Dhe thot përmes të mi me çorapa, ëh, disa dietarë, sikur disa dietarë sikur se është edhe e njohur tek me dhebi i Ebu Hanifes rahimuhullah se nuk lejohet të bie të mes mbi çorapa. Ai kurzon që me që e mbathura që mbi të bëjmë të atë elkurës, të atë do të thot, ajo që nëse el shojmë qëndron nga nga forca e e e e përbaçës, e, e, e materiali që është propozuar, nuk është sikur çorapa. Po pjesa e e mbetur e dietarve plot nga dietar mendojnë duke iu referuar hadithit e Mughir ibn Shu'bah as-salam radiyallahu ta'ala anhu, i cili that se i qite abdes një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe kur erdhi te këmbët u afrova t'jas zbathi çorapat. Kështu ka hadith, çorapat, jo, jo se njëra rob meshi është veprimi i fërkimit. Nuk është mes materiali me të cilin fërkojmë ne. Por materiali që është ndërtuar me të mbathura i quhet i, i, i thuhet e quhet çorap që është çorap e ngjajë me çorap më sigurisht asa Sigurisht çorapa qort e një urtëk tek teknë ose ajo që sigurisht u thon khuf khufayn almashu ana alkhufayn masmirra me të mbathur që është nga Al-Qura e bohaniva kurthezon që tiet khuf nuk e lën që tiet nga çorap dorso pjesa disa nga ulemat do thot mendojnë se lejohet ti bie edhe mbi atë që është çorap që nuk është nga lëkura, për është nga material tjetër që është i njëjshë me qërapën që nesët e mbathin. Andaj, duke i u referua aditë të Mugiri Mëni Shobës, radiallahu anu, që ti thot, u përkula që t'ja zbathi gjë u rebejnë, qërapën e ti, thë da' huma lëri, nga se unë i ka nvesh të pasrë, i ka nvesh me abdes, dhe pas të i mori mes bëte. Dukë i referua këtë aditë, thash, plënë nga djetarët lejon montet edhe dis tjetër jo vetëm nga nga lëkura. Është thotë të, të gjumon apo të shtunën në emision që ka qen, kanë dëgjuar hoxhën se është lemëruar një mot musliman për një këndim të Kuranit dhe thotë se hoxhja i tha që shko përsëri e ky vlla këshillon që të tiet kujdes një herë të vërtet se kush është ai. Unë mendoj që hoxhja e ka dëgjuar me vëmendje pyetjen e shikuesës që ka bër thirrje dhe i ka pasur parasysh padurim këtu vrejje por ndoshta i është prezantuar aty në atë mënyrë që hoqës i është bërë një përshtypje se hoqja dhe burimi i këndimit është në rregull, nuk është problemi tek hoqja, por problemi është tek durimi i kësaj vajze që ka qenë në smur, se ka shkuar njëra dy herë, s'ka shumë moshry dhe ndoshta ka dashur të më uzgëny, më largu, hoqja e ka matur që të shkon. Edhe pse thash nuk jam unë përgjesh që të komentoj për një të hoqës Jo mundin takimin e arshëm, përsi t'ja bëni këtë pytje, dhe hoqja t'ja pësarimin e dur për këtë qështët që uh, ju jo pëtët, dhe pytja fundit, që në ardhë ishte ratë komendit të surës, uh, t'ajet e 35 surën urë. Kjo është komendit gjatë, nga se kjo është një atë që fletë, Allahu nërru se me vati volë ardhë, me theru në urihi, Allahu është dritë e qive të tokës, dhe shambulli i dhëritsë të ti, kemi sh Që, që, që, që, që një fenerën, që në të është një kandelin ndezër. El Misbahu fi zhujajgje. Pase Allah Gjellevajdon të sëqaran formën e këti kësoj drita. Në veqë anë ti ulemat të tojnë, se drita që flinë për të në këta jetë, është drita e besimin në zamën e besimtarit. Andaj Allah Gjellevara që ka ndryquar qelë në token, me dritën e dritë ti, është aj që ka futur dritën e besimin në zamën e besimtarit, që dukë ndryquar aj me k ashaa rrugun e drejt ka allah subhanahu wa taala dhe përshkruat kjo drejt pas te allah jalla jallalu that nurun ala nur drejt me drejt mersi me mersi qallahu jalla wala yeb besimtaru alla ky esh nje koment shume i shkurt tash nuk e di sakt se kush polemi shikuesit qase me thon komentoj kete at ajet tetepas nuri ka katr pes reshta thaj gjithashtu se nga, nga ajetet qe nuk esh leht me komentoj tandaj më përmend një problem të caktuar ku e ke problemin për shembull kjo pjesë për kuptimin e ka se kështu më rendështa do të ishte më e lehtë por shto përgjithsisht mendoj që nuk di çfarë them më tepër lidhje me këtë çështje Allahu xhalla ola din mësmire. ë për fund dëshiroj të çaj të gjithëve ju shëkoj ndruaj të ju falëroj për për krahin për për krahin që po na jepni duke telefonuar duke çndua për ekranë duke ndjekur elahulla xhalla ola që atë që mund si të jemi në nivelin e përdecisë në nivelin e duhur të shërbimit tuaj duke dhënë të përgjigjen atë që kemi nevojë na është bërë me din garagjës që kemi pa telefonata edhe nga shtetet ndërmjet Evropës duke, nga, të, të do të kanë djegur nga përmes internetit dhe kanë kanë qenë gjithashtu të emocionuar do të thotë për për për çimit të dyr për këtë për, për për emisionet transmetuar në Plus TV dhe për shërbimet e shumta që po ofron për meksi televizioni, në sallon xhelau xhelaurat që taruan kë televizion, dhe ata që e bajnë, ata që kujdeset. Dhe Allahu xhelaluat të bën edhe më imble të tjera të dobishme që flasin për dinin Allahu ta azza xhel, që të jenë në shërbim të fesë Allahut të muslimanëve. Andërsa Allahu xhelaluat që ndaruan nga çyllimqënit, nga shpifësit, nga abuzuesit, nga ata që upengan drejtë Allahu xhelalu. Dhe falë ato të gjitha që janë inkuadruar me telefonata, dhe ata qi nuk kam pas raste të inkuadrojn kërkuan falje. Kërkuan falje, por kimet e kaluar vullaj minutat e rezervuar për këtë emision, kimet e kaluar që BLE Spaku të marrë edhe një apo dy telefonata më tepër që timin shërbim të në shërbim të shikuesve. Andaj ka pas edhe shumë telefonata tjera që, imi detyruar, <laughs> që mës i midetuar që mos të inkuadrojm jo për shkak se kemi pasur, por pa për shkak të kohës së limituar. Kjo ishte një vërtetë që un nuk e kisha bërë por regjia më bën depresion që t'lejmëroj, që të jemi korrekt dhe mirnjohës ndaj të gjithë juve dhe gjithashtu të kërkojmë falë edhe ndaj atyre që nuk kemi pas mundësi ti inkadrojmë në këtë emision. El-Allahu Xhejjelahu ala që timi në komunikim të mirëfirt varg dhe ata që nuk patëna të inkadrohen sonte, kemi emisione të tjera që mund të inkadrohen apo edhe të lënë këtë inkadrim edhe për javën e ardhshme, doshta me lenin Allah Xhejjelahu ora u jepet hapësirë dhe mundësia që të marrim mundsinë të inkadrojnë dhe në japin mundësin që të ndihmojnë dhe të japin për iqena që ata kanë nevoj. Allahu gjalleroj shpërblevë të ju ruajt dhe Allahu në bëfë nga ta që hapin shtigje të rrugve, shtigje të punve të mira dhe mbyllin shtigje të punve të këshia. Allahu në bëfë pres të punve të mira dhe pres të luftimit e dukrive negative. Allahu në mundësoj që timi produktiv të dobeshëm, ku do që t'jemi? Për fenë tonë, për muslimanën, për vendin tonë, për poplin tonë, të dëbëshën produktiv, të mirë, konstruktiv. Allahu në lësë që Allahu Gjellewala të shëran të smurit tanë dhe Allahu të imshën të vdekurit tanë dhe të në bashkojnë gjithë mund në pun të hari dhe pun të mira. Allahu ishtë përblevit edhe njëherë dhe, një dhe takohemi në emision të eradhës me lene, Allahu Gjellewala. Dire të herë, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh.